Ja nu är det hög tid för ett nytt Radio Länsman avsnitt och som ni kanske kommer ihåg ni som lyssnar på förra programmet så pratade vi om vi kom in på det här med den här debatten mellan Jimmy Åkesson och Erik Ullenhag och då tänkte vi att varför kan vi inte gå in på djupet och prata om den istället och ta med ljudklipp då från Erik Ullenhag och prata om det han säger det tyckte vi skulle bli bra till ett program så det är vad vi ska bjuda på idag. Konrad, yes. du kanske kommer ihåg att vi gjorde ett program om den här grön ungdom -personen. Ja, precis. Mycket bra program, tror jag. Eller tycker jag, i alla fall. Det var ja, att göra. vi hoppas att det här blir bra också, för det här blir lite i samma stil som det. Jag tycker det är bättre när man faktiskt hör personen säga det än om man bara citerar det. Mm. Så att eh, vi ska ta och lyssna på Erik Ullenhags galenskaper och eh, floskler som Jimmy Åkesson sa. Och det har han ju absolut rätt i. Det var, det var lite floskel där, tycker jag. Men vi ska ta börja med det här citatet då, nummer ett. Att jag har fötts i Sverige som ett fritt och rikt land förskonat från krig. Det beror inte på att jag är extra bra eller extra begåvad eller att jag har gjort mig förtjänt av det på något sätt. Det beror faktiskt bara på att jag har haft tur. Ja, som sagt, det här var ju floskel-VM och det här är ju <laughs> åter ett sånt här igen då, sånt här som man får höra så många gånger. Mm. Eh, och det här med pratet om att man har tur, att man bara har tur. Ja men... Jag vet inte hur man ska egentligen säga tur. Jag menar, det är ju vi själva som har byggt upp det här landet och gjort det till vad det är. Hade vi inte gjort det så hade vi haft lika mycket otur som de som föds i Afrika idag egentligen. Ja, ja. ja jag menar, det är. Det blir så fånigt, ju inte ett lotteri på det sättet liksom, men, men visst, man förstår ju vad man menar, vissa har ju tur och vissa har otur och sådär, men det innebär ju inte att man, man måste paja vårt land, bara för det, och med hans logik så bör ju alla som har tur och vinner på lotter då genast dela med sig till alla andra direkt, så ja. funkar det ju liksom inte riktigt. Ja, vad säger du om det här Jakob? Ja det är så dumt Frågan om man ens börjar slå tid på att kommentera detta Ja jag känner faktiskt Ja det men egentligen är, <laughs> igen är det ju så Men det här är ju ändå som en del Det är det man ja. nu när jag satt och gick igenom ja, alla, men... alla de här sakerna som han säger Det är speciellt Utvalda meningar mm, börjar, Som de alla upprepar Om och om igen Finns det okay. en, någon okay. strategi som kallas vad är det? Broken record strategy Ja men alltså Det, det är ju naturligtvis så här, att eh, till skillnad ifrån de här flumliberalerna de vill ju riva alla gränser och göra och bland, blanda allting i en enda melting pot som det så att säga heter. Men vi vet ju av erfarenhet att det fungerar inte därför att, ja, alltså det elementära, alltså vi har gränser och vi, har, vi, vi, vi finns på de platser där vi finns, där alla har så att säga, utvecklat eh, sina egna kulturer på både gott och ont. Det är ett faktum, det är ju en del av Ja, det kan man säga. Det, det, det är ju naturlagarna. vi kan ju vända. det Jag tycker ju det är roligt att vända på saker lite. Låt oss eh, säga så här till exempel att ja, jag gillar... Naturen, jag, gillar, jag, jag, jag avskyr den här civilisationen. Jag vill komma bort från den. Ja, men i så fall om jag skulle istället ha följts någonstans nere i Afrikas jungler och kunna springa omkring där kanske ett litet höftskynke och ja, skjuta lite djur, äta och leva av naturen, mm. då skulle jag ju kunna tycka att amen, jag har ju en enorm tur som får födas här istället för i den där hemska civilisationen i Europa med all stress. Mm. Jag menar, förstår du, du kan... Ja, alltså, det är så är det ju du som du säger. Alla, all stress och alla krav och du måste ja, göra det och ja, det och ja. det. Och du måste vara det och det. Och är du inte torr bakom öronen och har klippt och skaffat jobb, då är du inte direkt bra. Medan där kanske det är mer som att jag menar, du duger som du är och du kan lättare ja. utveckla det igenom Men är yes. du starkare eller blir bättre på att jag menar jaga och så vidare. Jag menar då kanske du... Alltså det här låter ju som någonting som skulle i politiskt korrekta öron vara en extrem rasistisk diskussion. Men det är ju ändå rent krass så att jag menar det är ju inte så att de kanske i Afrika säger, går och, och, och liksom, är inte du civilingenjör ens? Men gud. Nej men så att det är ju sant det. Att det är ju en del avsnittade då. du... Ja. Jag kan ju säga så här, jag, kan, jag har ju lite jämfört så jag har ju berättat att jag, jag har ju bott bland muslimer faktiskt också. Och eh, jag skulle vilja säga så här att mycket av den här eh, massinvandringen och de människor vi får hit kanske ger oss en väldigt skev bild också på det viset att Alltså, för det är de vi ser, va? de som kommer, de som har råd att, att, att ta sig hit va? och betala människosmugglar och allting. Så. Ja, men den största delen det är ju de som blir kvar i sina länder och de, de, de ser du aldrig, de möter du aldrig. Frågan är väl egentligen om majoriteten av folk även från de länderna där, där det strömmar in folk från överhuvudtaget vill lämna sina platser de bor på absolut inte för det är ju så att alltså, i, alltså, i grunden att där man säger att vaggan har stått va, liksom. och det, det är ju där du växer upp det är, ju, det, det är ju där du anpassar dig va? Mm. jag menar jag, jag såg det själv alltså de människor, så mycket människor som jag träffade då när jag bodde eh, i eh, muslimsk familj nere i Tunisien och alltså de människorna, jag lovade, alltså här hade de varit helt malplacerade. Men där alltså, de hade en, alltså, en levnad som helt alltså jämfört med hu hur vi hade här faktiskt, jag menar man tog det lugnare. man, Ja, man hade inte den här, den här stressen och det tänket som vi har här va. Mm. Och, det, och det fungerade med dem mm. Mm. på naturligtvis andra eh, alltså vi här eh, felet är ju mycket just att vi jämför ju alltid eh, det, och det är just lite av just det här svenska världsförbättra mentaliteten att vi vet bäst vi tror alltså vi vet vad som är bäst för, för, för andra kulturer. att vi utgår alltså ifrån oss själva från hur vi lever här vad, vad är det som säger det? Jag menar, låt var och en få, så att säga, eh, sköta sina egna länder där de finns. Det är inte... Alltså det, är det är inte fel, nej. Men det är väl klart men, att... Man nej, ska... nej. Men samtidigt så... så... Det, jag känner igen det där du säger, det att det finns Det är en svensk mentalitet, men det är att ja. står svenskt är bra. Inom vissa områden bör väl kanske tilläggas. För att eh, det här är väl något försök av dem just hela det här snacket om integration... Då går vi ju egentligen lite emot till det största i alla fall det här med om ja, men vi vet bäst grejen för att då gäller det ju att alla ska anpassa sig invandrare ja. som svenskar. Ja alltså, alltså felet ligger ju i när man 1975 bestämde sig för att Sverige skulle bli mångkulturellt alltså att, att dessa, dessa politiker som ju Själva lever alltså och verkar i en skyddad verkstad så att säga. De är ju aldrig att tänka på att överhuvudtaget det skulle bli kult eh, kulturkrockar och sådant som vi har sett. Nej det fanns inte där utan man har utgått ifrån att ja men vi vill alla människor och vi är alla lika. Alltså ett tänk som ju är helt verklighetsfrämmande. Mm. Men jag kan hoppa in och säga då, Det är lite en fortsättning på det han säger här Ullen, och han fortsätter med det här Ni som är här ikväll Om ni hade gått till en studentafton i Syrien På Kuba eller Iran Så hade några av er kunnat varit fängslade I kväll eller i Monbitti Därför att ni gick på ett politiskt möte De som är födda i ofrihet Har inte gjort något fel De har haft oturen att födas i ofrihet Ja som ni hörde så var det lite på samma spår Men det känns ju som att han har ju fel. Jag menar, det går ju visst att, jag menar om man säger det här med eh, politiska möten och kan bli fängslade. Eh, jag menar, idag, okej, okay, om vi tänker, då har ju du nämnt förut, Jacob, det här med att Sossar blev fängslade förr och så vidare Och idag går det ju visst Att bli fängsla och åka i fängelse För sin åsikt eller för att man har Sagt någonting inför mm. Folk och då kan man ju visst Bli fängslad om man är på ett politiskt möte Och gör det, så mm, ja, det egentligen är, det. är väl Vi ofria också då Ja, ja absolut, och jag vet inte jag om det Jo men det har väl lite med saker nu det, det var väl en kille som hade ett hakkors inne i sin lägenhet Och han ska väl dömas nu för ett hets mot folkgrupp Om jag förstår det rätt, och, och... Mm. Och fast man inte blir dömd av, av liksom staten så jag menar går jag på, på något eh, opopulär politisk demonstration så behöver man ju man behöver, ju man behöver ju skydd. För att det kommer ju någon vänsterpartist att liksom, stänga sten på en. Ja, för att inte tala om alla eh, bara Sverigedemokrater som eh, både har blivit av med sina jobb och som, och, och, och som framförallt har blivit uteslutna av sina fack mm -hmm. bara för att de eh, engagerar sig i SD. Det är ju på grund av sådana som Erik Ullenhag Natürlich. Det är ju på grund av sådana som, ja. som predikar saker som han gör Som ja. leder till det här Och då egentligen han står och predikar om frihet Men han är ju emot det för jag menar, ja, ja. Tycka man vad man vill Man kan gå förbi en lägenhet Och en person har, vad heter det Skäran och hammaren Kommunistteckne ja. mm. Man kan ju tycka, ah, det tycker inte jag så mycket om Men ja, det är den personens ensak Man kan gå förbi och det är ett svastika På väggen, då kan man ju också tycka som man vill Men det är den personens ensak Det, mm. det är ingen som ska komma Och säga att nej, du får Inte ha Eh, något av det till exempel ja, visst har man hamman och stjärn kommunistecknen då blir de väl överlyckliga men ja, ni förstår ja. vad jag menar ja, ja, ja, ni inte ja, ja, ja, ska ja. komma och säga någonting annat utan det ska vara upp till människor och sen, om man väljer att inte tycka om det eller inte, det är precis som jag, jag, jag tycker inte om pulsa liksom. men ska jag bli Du vill förbjuda det. eller förbjuda det då bara för att jag inte ja. uppskattar det Nej, och jag tycker det är lite obagligt det här, att jag tycker det har, det har fästs nu lite väl i liksom den svenska folksjälen, att det är helt naturligt att förbjuda åsikter. Jag, ty jag tycker att man, det pratas inte om det som det gjorde förr, och nu blir det ju fler och fler och fler åsikter, och och bara ett sånt där förslag som att man skulle förbjuda antifeministiska åsikter, det kommer väl aldrig gå igenom men att ett sånt ens förslag kan komma fram tyder ju på att vi är på väg. väldigt ja, jag, jag tror det kan, kan viss komma, komma igenom. Man ser, dels så var det ju med invandrarna att de får speciellt att ja, man blir extra straffad så att säga. För det. Mm. Eh, sen blev det ju homosexuella inräknade också ja. till en folkgrupp. Hur i helvete det är det inte sagt nu ja. homosexuella kan vara en folkgrupp men... Ja, det har jag ja, och funderat. så att det ska och, gå och muslimer, muslimer ja, jo, en religion det är både en folkgrupp och en ras det tydligen, mm. ja tydligen ja, ja. Ja, ja, så att, ja. att det skulle omfatta även feminism och kvinnor det stod väl här för mig det skulle vara olagligt med en antifeministisk attityd ja. och här snackar vi, snackar om gummilag det är ju vad som helst ja visst jag har alltid en antifeministisk attityd hoppas jag dygnet runt hela tiden och här blir det ju, alltså det, det är ju sån himla, det är ju en sån orwelliansk, orwelliansk madröm verkligen. Alltså där det där bara kommer lite lagar, lite ut, dit och sen, sen åker man fast. För ja, man vet ju knappt vad. Hets mot folkgrupp är ju liten sån nu. Den, vet, jag vet ju inte riktigt vad det innebär, det innebär ju lite vad man känner för. Och just om man, om man ser hela den här analysen. Det välter ju i kul helt Ullenhags argument som du förde här. Mm, mm, mm. Helt alltså det, det, det, det är det som är intressant, och det får vi ju se, se mer av under programmets gång här. Eh, för det är ju det vi tillför här nu: att vi ska slå hål på eh, Lille Ull jag brukar alltid kalla dem Lille Ullenhag ni, ni märker betoningen här ja den är nästan lite ja, nedvärderad ja, ja, ja, ja, ja så tycker du det Ja, nästan. Okay. ja, och så, ja ungefär jag... som när du säger Mona <skratt> du ja, ja, nej, men, nej, nej men alltså de får vad de förtjänar och jag säger alltid Lille Ullenhag för att eh, vi eh, alltså bara de här argument som du hittills har dragit fram och jag vet att det är fler på gång det visar ju på vilken intellektuell nivå den mannen, eller den pojken kanske man skulle kunna säga, ja, står. Ja. Ja, jag, jag nöjer mig med det. Och jag så. tänker att han har ju säkert inte kommit på de här så kallade argumenten själv. Utan han ah, vill nej, man har ju... Och... Ja men det är ju det, upprepar upprepa samma saker om och om igen Ibland i vissa andra ord men grundmeningen är den samma. Men ja. om vi ska gå vidare till... Ja, jag måste får bara säga en sista Aha. sak, jag, ursäkta ja. mig Men jag bara tänker, hur tror ni det låter i Nordkorea Och hur lätt i Ryssland när det var som värst Och hur, hur lätt liksom i Östtyskland Det är klart de sa samma saker mm. Här är vi fria, här tänk om ni har någon annanstans ja. Och det, det här förstår ju inte folk Jag tror att folk verkar tro att i Nordkorea Så, så står liksom ledarna och säger... Ja, ni ska bara veta att ni är förtryckta och ni får inte göra någonting. Nej, nej, nej. Självklart är det ju inte så. Alla tror ju att de bor i ett jättebra land. Nej, och sen, nej, och sen dessutom så är det ju så här också att eh, vi ska komma ihåg att alla eh, har väl också en välmening. Det, det är ju något gott i det hela liksom. Alltså eh, att eh, Ullenhag eh, och jag menar Flumpartiet, Folkpartiet, allihopa. Alltså utgången det är ju... Eh, att, att det är ju välmening med allt, att det, det, det, det, det är vår väg, det är den som är den rätta och vi vill alla väl. Så mm. är det, eh, och ja, men naturligtvis det gäller väl alla. Eh, eh, diktatorer ja, ja. vet väl, väl. Sen ja. naturligtvis eh, framkomligheten det är ju en annan. Ja. Ja, nej, men vi ska gå vidare till nästa ja. som också är ett sånt här som verkligen kommer upp ofta ofta och väldigt ofta. Här kommer det igen. Det handlar i grunden för mig om vilket Sverige vi vill ha. Men vi kan också konstatera att Sverige blir rikare av öppenheten. Var tredje läkare som jobbar i Sverige är född i ett annat land. Var fjärde läkare som, tandläkare som jobbar i Sverige är född i ett annat land. 70 000 av de företag som drivs i vårt land, anställer 250 000 människor, drivs av människor födda i andra länder. Det är en del av verkligheten. Ja, där hörde ni det och eh, det här reagerade Konrad starkt på. Vad har du att säga? Ja, nej, men det här har man ju hört massa gånger också. Jag har till och med hört mina vänner säga detta. Och, och visst, var fjärde tandläkare invandrare. Visst, men hur många tandläkare har vi i Sverige? Jag tror det är så här, jag får mig kollat att det är typ 7 000, 7 500. Och en fjärdedel då blir ju ungefär, vad är det, 1700 personer säger vi. Så visst, 1700 personer av invandrarna jobbar och i tandläkare. Bra, men jag menar, hur liten procent inte det är? Det är väl helt ointressant att snacka om att ta en liten detalj och förstora upp den. Kolla istället hur många som jobbar sammanlagt, kunde man ju prata om kanske. Ja, då, då kan man egentligen säga det. Om det är, vad sa du, 1000 och så det... vi, säger, vi säger att vi har 1800 tandläckare. Säg 1800 då. Om vi säger 1800 och vi har ju inga exakta siffror då såklart på hur många invandrare det är. För det får man ju inte kolla på. Men vi kan väl uppskatta att det åtminstone börjar närma sig ett par miljoner eller en och en halv två miljoner. Då kan vi ju säga 1800 på ett par miljoner eller en och en halv miljon. Det är inte speciellt många. Sen när de går vidare om det är 70 000 företag. Eh, drivs så de anställer 250 000 människor Då säger ja men 250 000 ungefär återigen av en eh, och miljoner det är, alltså det är en väldigt, väldigt liten procent. Ja, helt, och sen vet jag inte om man, om man vill komma åt det att vi har som en slags tandläkarbrist då, eller läkarbrist i Sverige. Vilket vi kanske har. Men, men det här med utländska läkare är ju absolut inte oproblematiskt. Jag har ju flera gånger varit hos läkare och jag har mycket svårt att förstå vad de säger. Och media skriver ganska ofta om att, att lite äldre personer går till en, till en läkare och får liksom... Ja, läkaren kan inte förstå dem. Och då är det helt menlöst att ha en läkare om man inte förstår vad de säger. Sen, sen säger de ju inte heller var de kommer ifrån. Nej. Eller av de här 250 000. De kan, ju lika, kan de räkna med sådana från Norge, ja, Danmark var, eller Finland? Just det, just det. Alltså det är just det här utlandsfödda. För jag visste, är, är du född i Norge då är du utlandsfödd. Mm. Eller? Ja, ja så det, det kan de ju lura det, så... det, det Kom ihåg att de det försökte de ju ja. med förut När de säger det här med folk som sitter i fängelse Att ja, de flesta som gör det, det är, ja, om det var finnar och, och norrmän Alltså ja. utländska medborgare Eller vad det var, men Skillnaden är väl där också att de behöver ju inte skaffa svensk medborgarskap. Nej, Nej, men men invänd... om du kommer från andra sidan ja. gjort då behöver du ju det. Så mm. det är ju klart att de försvinner i statistiken om det är så där de menar. då så. Ja, men det är klart att det är. För att det är alltså, alla, alla, alla som kommer utifrån var de kommer är invandrare, va? Men alltså, är det Eh, vi glömmer vad är, vad, är det, vad är det som är problemet egentligen alltså att början, ja det är ju att vi har tagit in alldeles för mycket människor från helt främmande kulturer som inte fungerar i, i den här delen av världen, så är det ju och alltså för att inte det skulle räcka, dessutom kravlöst kravlöst, ställs ju inga som helst krav jag menar det här snacket om öppenhet och så vidare jag menar, vi har det i samma man anklagar SD att, att eh, få SD bestämma, ja då kommer vi att stänga vår, gränserna, då kommer vi att slutet land, vilken det, Sverigedemokrat har sagt det ja, ja, det får de gärna säga för mig så sätt men de säger absolut inte det Nej, men, och men, och men, även det här att vi skulle då, liksom, om Sverigedemokraterna fick makten skulle vi på något sätt vara aggressiva mot allt förutom folkdräkter och knätofsar och datar, och det här kan jag undra lite om det är någon som verkligen tror på mig. jag tror faktiskt att gemene man kanske misstänker något sånt här de har ju inte tänkt igenom det, det bevisligen, men men det är ju så himla ihopblandning alltså, allting. De är doktor, Det är väl klart att man ska ha ett kulturellt doktor, utbyte de. Det kan väl vara jätteintressant Och inget ja, land ja, kan ju ja, stänga sina nej, gränser på det Så nej, att nej, inte nej, ens är Så alltså, jag menar det är ju en sak och en om Men ja han säger ju Avslutade det där med Det är en del av verkligheten och då, verklighet? ja Jo men då går vi vidare och lyssnar på Vad den andra delen av verkligheten är Som han menar då Här kommer det Sen har vi en del av verkligheten med integrationsutmaningar där människor inte får jobb, där människor inte lär sig svenska språket. Och det är det vi i grunden försöker förändra. Ja, men integrationsutmaningar säger han, men integration yeah. återigen är ju att alla ska sam blanda samman till och få göra som de vill och bli hur som helst så att säga, men ändå en melting pot så att säga. Men vad då Då ska vi väl återigen, det var väl inte länge sedan det var rasistiskt att säga att man ska lära sig svenska språket. Mm. Och, vad, och Det är ju inte integration, fast det egentligen man måste enas runt någonting. Men integration verkar ju inte vilja enas runt någonting. Så det blir förvirrande, ja. tycker jag. Men vad menar de med integration? För de ja. menar inte assimilation. Jo, Nej. alltså, alltså. Integration, det betyder ju, alltså det, det, det där missuppfattas lätt. Man får ju skilja på assimilation och integration. Ja, Assimi, assimilation, det, det är en sak, och det, det kan man trycka. Men kommer man och. Alltså förutsättningen för att kunna bli svensk medborgare överhuvudtaget. Mm. Det, det, det måste ju vara då att då ska du ha bott så här så pass länge och självklart eh, inte, inte bara att du kan språket utan att du, att, att du har lite hum om ja, ja, Sverige överhuvudtaget med lagar och kultur och alltihop det där. Och leva klanderfritt, och kanske efter, vad ska vi säga, 8-10 år, okej, okay, då kan du börja söka svensk medborgarskap. Det är ju så det ska vara. Jag mm. såg ju att häromdagen eh, kom det ju ett förslag som Lille Ullenhag tog emot om att nu ska det ju gå ännu snabbare. Nu ska ju alla eh, barn till dessa eh, lyxsökare som råkar födas i Sverige enligt det här förslaget får bli svenska medborgare per automatik. Ja. Det är ju så bara... nej, men, men det var ett förslag. Ja, då då, ja, då leder ju det såklart vidare till att om barnen ja. blir det. Men, men då, då kan ju inte de stackars föräldrarna vara tvungna att åka hem. Nej, och nej, nej, inte nej. farbror och farmor och e, morfar e, och kusiner. Alltså integration. Alltså Alltså det, det, det, det är ju det, det, det värsta. Att det handlar ju om att eh, alltså en kompromiss från bägge sidor. Det vill säga att vi svenskar då ska ta till oss av dessa främmande kulturer. Och det fattar ju var och en att... att Ja, överhuvudtaget, varför ska vi göra det? Jag menar, det här är ju vårt land. Det här är ju vårt land. Och alltså, det, alltså, därför, alltså överhuvudtaget, så ska vi inte tala om integration. Utan om assimilation. Ja, ja, Men då kommer vi in på ett ä, område som naturligtvis Lille-Ullenhag inte behärskar. Och sedan, ä, ä, ä, va, va, sen, sen pratade han om utmaningar, var det inte så också? Mm. Ja. ja, om någon verkligen skulle anta en utmaning så vore det ju Gille Ullenhag själv då. Och mig veteligen så hade det gjorts ett försök. Han skulle ju eh, tydligen eh, bo några dagar, eh, vill jag minnas, ute i, om det var i Tänsta. eller ja, just det, det någon Ja, det var han. Men det där blev liksom inte riktigt av Lämmen. av någon anledning, det där mm. besöket alltså det, det, det hela resulterade väl i att han åkte ut dit eh, kanske ett par tre timmar eller någonting sånt där och, och, och pratade med mm. några jag och, men jag säger alltså till Lille Ullenhag att är det, alltså när det gäller utmaningen, är det någon som i så fall ska utmana så är det han, och han kan ju läm lämpligen börja med att Ja men flytta ut då. För... Absolut, ta de med det de gärna, Låt dem gå i den de skolan. Ja, alltihopa. Så, och, och bo där kanske, ja, vad ska vi säga, ett år eller, eller kanske det behövs mer ett halvår. Det, det behövs ja. inte många timmar tror jag innan. Så, man... så, ja, nej, men, jo, nej, men alltså en bestämd tid ska vi låta oss säga ett halvår eller något sånt där. Och vi ska vara riktigt hyggliga då. Så, så ja okej. Okay. Så kan vi ju ta och recensera den där utmaningen efteråt. Men inte för. Ja. Innan vi går vidare till nästa skulle jag då Bara vilja säga en sak som jag har sagt förut Och det var, ja, det var nog rätt länge sedan Men det var ju just ett sånt där exempel En politiskt korrekt journalist i Norge Bestämde sig för att flytta till ett Väldigt mångkulturellt område i ett år Efter det så hade han inte alls Samma åsikt längre Han hade totalt ändrat åsikt Se verkligen. där, se ja. där, se där. Ja. Mm. Och grejen Men tyvärr är det ju så här, vi säger att Ulla har åkt dit Sen blir han rångruppvåldtagen Mördad, mm. säger vi då kommer ju det här ändå bero på den strukturella rasismen i samhället ja. Det är ju de här stackars offrerna Och eventuellt kan det ha varit Ullenhags eget fel Kanske som vit man Att han kanske gick runt där och gick på ett bara, han hade, sätt eller... Han kanske bara hade shorts på sen och sånt där och det... ja, precis. Så, så jag menar, men, men däremot kan man ju önska att han kunde vara lite intellektuellt hederlig När han kom ut dit då Och se bara, gud vad det ser ut Vad jag, vad jag är det här som svensk och politiker Och, och liksom, usch nu, lusch, jag måste tänka om. Men, men så här är det ju inte, för han, han har ju sitt jobb. Han ja, har ju, ju massa men... pengar på detta. Han kan ju inte byta åsikter. Det kommer ju kosta en, hans jobb. Ja. Ja, oj, oj, oj, oj, oj. ja, men jag tänkte att vi ska, så vi inne med allting så går vi vidare till ja. nästa nu. Vi ska vara ett Sverige där det inte spelar någon roll vart du kommer ifrån. Vi ska vara ett Sverige där det inte spelar någon roll vilken etnicitet du har. Vi ska vara ett Sverige där det inte spelar någon roll vem du älskar eller vilket kön du har. Vill du leva i det här landet? Vill du jobba i det här landet? Vill du verka i det här landet? I så fall är du en del av det här landet. Och det kommer dessutom göra Sverige rikare framöver att vi har den öppenheten och den mångfalden. Ja, era direkta reaktioner på det här, mina herrar. Ja. Ja, tyst. ja Jacob. Du får, jag vet inte vad jag ska säga. Jag gråter. Nej, jag, alltså här ni får ut kommentar över <laughs> alltså här, här haglade flosklerna verkligen så det, frågan är alltså det här eh, eh, i floskeln mästerskap ta Ullenhag Lille ha Ullenha och ta Löfven och ta Reinfeldt och mm. så vidare och så kan de få tävla och så kan mm. vi utnämna den bästa floskelbräckare jag tror Lille ha ligger väldigt bra till men, men, ja. frågan är om de själva när de ligger ligger på natten och ska sova tänker att ja, men det här var bra argument nu fick jag något bra sagt eller om de själva känner att för det här vet jag jag tänkte innan särskilt på den tiden jag var vänstersnubbe tänkte jag varför tar ingen debatten med till exempel Sverigedemokraterna och nu har de ju börjat ta debatten kan man ju säga men man märker ju så himla tydligt att de har ju inga konkreta saker att säga det är bara floskler, argument generaliseringar och som man sa innan, när vi ska vara ett öppet land. Vad, vad betyder det? Jag förstår ja, Det, inte det är väl det jag frågar också. Alltså, vad är det exakt som kommer göra Sverige rikare av mm. massinvandring från mm. Afrika, eh, från Mellanöstern och så vidare? Vad är det exakt syftar han då återigen på att det är maträtter, att det är danser, att det är någon... Form av musik kanske eller någon viss syn på någonting till exempel. För det som det ser ut nu och har sett ut under hela tiden har varit så här. Så handlar det ju i alla fall inte om rika i pengar. Det handlar det ju absolut inte om. Um, men, men det är väl den stora frågan det här med att han gärna kan svara på. Hur kan den här öppenheten och mångfalden faktiskt göra oss rikare? Men det kan han inte. Nej han kan inte, nej men det finns ingenting det, det finns det, det finns ingen i, i, ingen logik, det finns ingen substans. Nej men det, det känns det det? som ungefär, om du kommer och, och, och till chefen på ett större företag du kommer med en stor idé, en, du ska göra en riktigt stor vill göra en stor förändring i företaget mm. det kommer kosta jättemycket pengar, vill då inte den här personen, den här chefen ha ett riktigt rejält underlag, han han vill se långsiktiga planer. Han vill se exakt vad det kommer att resultera i, garanterat. Han Klart. vill inte kasta pengar i sjön, alla nej. de där pengarna, och förstöra för företaget. Men mm. Ullenhag och kompani, de ger oss ingenting. Nej. Det är bara tomma löften, tomma ord och mm. inga garantier överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Och det, han, han, han sa ju att eh, någonstans att, att de håller ju på att börja ska förändra. Och jag menar just det här invandrarna ska lära sig svenska och allt det där. Ja men hur, hur, hur har man lyckats? Det här har man ju hållit på med i många år. Det här är ingen nytt. Nej. Vi ser ju eh, framstegen. Det vill säga ingenting. Ingenting. Snacka om att vi kastar pengar i sjön, men jag tänkte att vi skulle ta det finns väl egentligen inte så jättemycket att säga om det här som kommer nu, men jag tänkte att vi hinner med det och bara säga någonting om det innan det är dags för musik. Så här kommer det. Sen finns det arbetsplatser som är intressanta. Se Stockholms läns landsting till exempel, en, en verksamhet som idag är full av mångfald. Det blir mer spännande. Malmö samma sak. Jag tror att mångfalden är något bra. Ja, mina goda mm. där kommer okay. det där spännande mm. som vi pratade om i förra programmet. Ja. Och det här är ju, eh, jag vet inte om det här är medvetet men här ställer man ju väldigt tydligt då, det här i det eviga tjatet, de där gråa tråkiga betongsverige fullt med tråkiga svenskar som är så tråkiga och då måste vi ju importera några hundratusen liksom kongospelande afrikaner för att liksom liva upp lite och så här och det här tror jag många på riktigt anser att, att de tror att det är det här vi ska ha invandringen till och tror på fullaste allvar att, ja, men att det oss på något slags positivt sätt och det är därför debatten ofta blir så så låst om man säger så för att vi som är mot invandring, vi pratar ju om, om brott, brottsstatistik och vi pratar ju om liksom, islams inflytande och vi pratar ju om, om vad det kostar och de som är för ja de pratar om sånt här spännande, ja. det ska vara roligt, det ska vara trevligt, det ska vara mysigt det ska vara öppna men, men, ja, vi pratar om ja, alltså, två helt olika saker snacka om äpplen och päron det är ju mera äpplen och ägg nu är det ju också så här att man kan väl säga mångfalden är nog väldigt bra bara man själv slipper att ta del av den. Mm. Alltså folkpartiet liberal, liberal det, alltså, det är så hemskt jag menar jag skulle kan i grund och botten eh, kalla mig själv liberal om man säger av den gamla hederliga alltså eh, liberalismen från början Frihet, ja visst, vi vill ha frihet. Men frihet under ansvar. Ansvar. Ja. Och här har vi knuten med dessa flumliberaler av idag, alltså nyliberaler, där alltså Lille Ullenhagen en lysande representant. Nämligen det här med ansvaret. Det har försvunnit. Det mm. finns inget. alltså Hela det här folkpartiet är alltså en eh, samling, alltså ansvarslösa eh, flummar. Jag är ja, ja, ja, bara sköta. för att säga det. Skulle vilja, om man går runt och frågar folk på gatan: Anser ni att Malmö är spännande? Anser ni att Malmö är det första valet för er själva och er familj att flytta till och, och uppfostra era barn där? Ja. Ja, nej, äh, nej men är det ja, spännande han, på samma han, sätt som det är han, ja, spännande att ett, ett inlägg det finns väl kanske enstaka individer som kanske tycker att en våldtäkt kanske kan vara väldigt spännande nej, det eller något inte. sånt där jag vet nej, inte nej. Men, men ja, kan... i alla fall det, det, det har blivit hög tid för musik nu som sagt vi får ta det nu så kommer vi tillbaka snart igen Vi hoppas att ni är redo för fler floskläder, för här kommer de. Vi tar och börjar med det här. Det är nummer sju nu. Det finns en diskriminering, det finns en rasism och det finns en främlingsfientlighet i svenska samhället. Men, och detta är ett viktigt men, Sverige är inget rasistiskt land. Och det gäller att beskriva verkligheten korrekt. Jag stod med en kille på Järvafältet i Stockholm, han var arg på mig och sa Jag får inga jobb därför att det är bara är diskriminering i svenska samhället. Så du har rätt Ja det där citatet kan man ju bli upprörd På många olika sätt För första som jag hängde upp med på där när han säger Det gäller att beskriva verkligheten korrekt mm. Det är ju ändå ett en jävla hån Rent ut sagt mm. att han säger det För att det är det sista han Eller någon, några personer som är som han säger Och sen Sen det här vi har pratat om förut just det här med eh, krav och eh, hur man låter invandrare menar, göra som de vill. Man legitimerar det här tänket. När han säger jag får inga jobb därför att det bara är diskriminering i svenska samhället. Då kan vi ju vända på och säga direkt nej. Hade han varit kunnig inom vad det nu är för område det han vill jobba i. Hade han kunnat, kunnat bra svenska då. Så tror jag absolut inte att det skulle varit några som helst problem för han att få jobb. Det enda, det problemet är väl antagligen att han antagligen har ingen utbildning. Han har nog ingen erfarenhet och sen vet vi inte hur bra han svenska är heller. Men det här säger ju inte Herr Ullenhag någonting om. Han säger ju bara direkt du har rätt. Alltså legitimera det här tänket det här, Den här självömkan Och, och, och slå bort ansvar Från sig, från sig själv då att, Nej men okej okay, jag får ingen jobb Jag ska inte göra någonting åt det så jag får jobb För att nej, men, det är ändå bara rasism och diskriminering Det här mm. Men ja, jag vill, alltså, det här att han säger att Sverige inte är ett rasistiskt land Det kan ju vara lite Det är inte helt okej att säga så hur som helst Det har jag säkert fått kritik för För det är också det är bizarra Jag vet inte om ni har läst Vad heter han. Ordföranden för Afro-Svenska Riksförbundet, ja, han, han skriver gärna om, om Sverige i utländsk press då, vilket fruktansvärt land det är att leva i. Och det är så rasistiskt och det är ju inte klokt. Eh, och då undrar jag ju lite vad, vad han, alltså om Sverige är rasistiskt, ja, eh, är det då, vad, vad är det inte då? Ja men då kommer vi till den här frågan, när är man rasist då? Mm. Vad, vad, vad menas med att vara rasist? Alltså, om, du, om, du, o, o, o, om du går till eh, ett uppslagsverk så, och, och tittar och nu har jag inte någon sån framför mig Nej ja, men jag har kollat upp det många ja, ja och då vet du att, alltså, eh, att, att visst, alltså hyser man den tanken ungefär typ som var genomgående till exempel i tredje riket att här hade vi alltså en eh, folkras som var så pass mindervärdiga att de inte förtjänade att leva vidare, antingen att vi utrotar dem, antingen att vi förslavar dem eller, eller, eller vad vi nu gör. Alltså, ut, Utvisen var väl en stor fråga ja, jag Ja, eller till och med det alltså. Och, och, nej men alltså jag behöver ju inte bara liksom, nu, nu behöver jag inte bara peka på judefrågan utan till exempel om man säger eh, Hitler, här har ju tanke på även om man säger eh, befolkning, om man säger Östeuropa, alltså slaver och sånt där alltså att Ja men egentligen ju Kortfattat är ju helt enkelt att ja. man anser En ras vara bättre mm. än en annan Ja just det, det är definitionen det. på rasism det, det ja. Är, ja exakt Det var det jag ville komma till att det, det är ju ett rasistiskt tänkande mm. På det viset Och Grejen är ju så här egentligen att okej okay, skulle vi vara rasister då i, i, i, i ordets rätta bemärkelse. Ja men då borde vi ju i allra högsta grad välkomna den här eh, massinvandringen då av eh, människor från helt all, andra kulturer som kan komma hit och som kan göra de här så kallade skitjobben som då alltså vi svenskar är alldeles för fina förnämnliga till att göra va då borde vi alltså då ska man ju vara på, då är man helt inne på just folkpartiets tänk där ja men öppna gränserna släpp in dessa människor då och låt dem Hamna i utanförskap Låt dem ta mm. De här eh, Underbetalda skitjobben I så fall Ja men då är det ju helt okej okay. Då är vi alla mångkulturalister Ja men det där är ett argument man har hört ganska Ja, ja nej, men, nej, nej, nej men alltså Då kan ju vi säga Alltså vi som sitter här Som eh, är emot Denna utveckling Är vi då rasister Nej Nej, Erik Kullenhag är ju egentligen rasist Bara av att han säger ordet rasism För då antyder det... han ju att det faktiskt finns Raser, vilket de alltid säger att det inte finns Ja, fast han antyder väl att andra tror. Jo, att det men ändå, att ändå, jag tror ju absolut på raser och så sätt Men jag värderar inte det på något sätt Och det där är ju en definitionsfråga Väldigt många verkar ju tro att, om vi ska gå in lite på det rasbegreppet Att det finns ju ingen satt standard exakt Vad som är en, en ras Det är ju lite vem du frågar jag vill, säga, jag, vill, jag vill lägga in högsta växen och säga att eh, Lille Ullenhag och folkpartisterna är de värsta rasisterna! <skratt> Det, måste jag, det tycker jag man springer ofta på när man ser folk debattera på nätet, att folk säger så här, jag tycker rasism är bla, bla, bla och jag tycker rasism är hit och dit. Men det är inte så det fungerar med ett språk, utan ord har ju en bestämd innebörd och den får man ju hålla sig till. Man kan inte hålla på att kalla allt möjligt rasism. Jag skulle kanske, de har försökt få igenom det här kulturrasismen nu. Jag är lite oklar vad det egentligen ska betyda men jag tänker väl att det betyder att man tycker illa om andra kulturer och då är jag ju absolut kulturrasist och det, är ju, det måste ju väl alla vara. Men man kan Eller? ju inte säga kulturrasist för jag att en kultur är ingen ras. Då måste man väl säga kulturfient. Nej nu ska inte jag hjälpa dem på traven här men, <laughs> men det låter mer Ja men det, det skulle vara bra ett riktigt ord. Ja. Det finns en massa kulturer jag tycker är helt vidriga som inte jag vill ha i Sverige. Och det hoppas jag till och med är den mest insnöande vänstermupp. Vill inte ha hit liksom ja men könstympningskultur och respektera den, det måste väl för folk vara emot, det, man kan ju inte vara för allting. Ja allting. men det är väl det när de säger islamfientlig, eftersom islam mm. som vi vet, det är ju både kultur politik, levnadssätt och allting i ett mm. det, är, det är lite som ett kinderägg med inte ja, man så roliga ser, överraskningar ja, ja. men islamfientlig man säger är ju islamofob och ja. redan där alltså jag menar att det Inget är fo fobier alltså att, att, att det är ett sjukdomstillstånd. Alltså då man alltså var tänker helt mm. irrationellt. Men jag menar vi som är kritiska till islamiseringen. Det är ju, eh, Vi har ju fakta. Vi har ju underlag. Vi, mm. kan ju bara, vi, vi kan ju bara titta på de länderna där islam är statsreligion. Mm. Finns det någon demokrati i dessa? Mm. Eller ens, hur, hur, hur är det med mänskliga rättigheter? Mm, är, är islam förenligt med demokrati? Svar nej. Vi har dem underlag och det, och, och det är inget sjukt i det. Konstatera. Mm. Faktum, mm. Det är ju lika det alltså, här, här är det intressant att börja sjukdomsklassa kritik. Ja, men det är det man Det är gör. intressant kan jag, som ja. sagt när vi pratade om innan men kan man ringa en sjukskrivelse ja. för att man liksom är islamofobisk? Ja, jag känner mig lite islamofobisk <laughs> idag, jag måste stanna hemma. Okej, okay, krya på det. Ja, så, ett, ett, annat, ett annat sånt där epitet man får på sig det är att man är xenofobisk. Vet alltså att, att, att, att uh, uh, en sjuklig rädsla för allt främmande. Mm. Men alltså grejen är ju det att det här är det vi ser i Sverige idag. Det är ju inte främmande. Vi har ju haft det. Mm. Så so, so, so, so, so vi kan det. Vi, vi, vi, vi känner ju till det här. Det är mm. ingenting som är främmande. Nej. men, men mm, Xenofobi i ordets riktiga betydelse är ju faktiskt en, en riktig fobi. Men då är det ju innebär ju att... Att ja. man är livrädd alltså för allt främmande. Ja, typ. ja. Att man inte vågar gå ut och eller Man, ja, ja, man äter alltid exakt samma mat. Ja, det och islamofobi då, om vi skulle säga att det vore ett riktigt brepp, det skulle ju då kanske innebära att, att om någon smög fram till någon och sa alla är så skulle den här personen liksom direkt rasa ihop i kramper och bli så vansinnigt rädd och sådär. Precis som det borde finnas kristenofobi då och buddhismofobi eller... Ja, det har vi inte hört talas om, nej. Nej, såklart. Och islamofobi är ju myntat av någon imam mm. någonstans någon gång. Och det, det har ju verkligen funkat för det här är ju blivit ett ord lite som rasist Så man kan strössla med lite, lite runt sig och så löser det liksom alla, ja, alla diskussioner. Ja, det är inget men islamofob. Men nu tar vi och går vidare till nästa och det här, mm. det här är någonting som jag diskuterade med dig Konrad och du tyckte om jag inte minns fel att det här var lite omoget. Ni får lyssna på det nu. Mm. Med det sagt kan man inte säga att det inte är ett problem att och det där, jag har ett problem med ett ljud. Mm. Är det någon annan som noterar det typ jo, en det gör inget det är helt okej. Okay. Ja, du sa att det var lite omogiskt. Ja, nej, omåget ska jag väl inte säga. Men jag, jag tänker mer så här att vi vet, ju, vi, vi vet ju vad folk hugger på när det gäller Jimmy Åkesson. Minsta lilla, lilla, lilla, lilla felord blir ju gärna rubriker. Och jag kan tycka att, visst det här tyder ju på att han är lite mer avslappnad och sådär, men jag tycker väldigt, men nu är jag inne och peta på detaljer Jag tyckte det väldigt lite onödigt, lite fånigt faktiskt och sen hör det ju till att Om jag inte minns fel så fick ju själv Jimmy också mm. lite problem sen mm. Mm. Med ljudet så att det blir lite pinsamt Sånt här låter vi vänstermupparna hålla på med Sjuklöven kan hålla på med sånt här Ja, ja, ja, nej, men, ja nej men Vi hoppar vidare direkt ja. till nästa då vi, tar, vi behöver ta diskrimineringen på allvar. Det är därför vi har skärpt diskrimineringslagstiftningen. Vi har en diskrimineringsavhållsmann. Men det handlar ytterst om ett politiskt ledarskap. Där vi står upp för idén om alla människors lika värde. Här vill jag egentligen återgå då till när han pratar tidigare om frihet och ofria och så vidare. Då se, sitter han här då sen och säger att ja, vi har skärpt diskrimineringslagstiftningen. Vilket betyder inskränka på yttrandefriheten till exempel. Så att det känns ju som att... Eh, han hycklar rätt mycket eller säger mot sig själv mm. eh, rätt duktigt med det här. Mm. Ja, det, det är klart att det är motsägelsefullt för att, eh, alltså nu är det ju så, hela här det är en olycka och det ska avskaffas. Det ska avskaffas, det är ett ämbete det, det, det fyller ingen som helst funktion. Ja, jag vet för att eh, jag har ju levt så pass länge när vi inte hade någon sån här diskrimineringsombudsman. Alltså det ämbetet inte ens var påtänkt. Mm. Och det gick alldeles utmärkt. Det gick alldeles, vi, vi klarade oss väldigt bra utan... Eh, alltså men det känns ju verkligen som det Han här med Ja, att... ju på ytterligare bara. Ja, men att det är en enorm alltså enormt att göra skillnad på folk och folk för att ja. menar, när det gäller diskriminering eller att vara dum mot andra, jag menar borde inte alla ja alla människors lika värdiga. Alltså, alla människor ska vara lika men det har ju redan det har ju som det alltid har varit att det är väl inte direkt okej okay att mobba någon som är för tjock eller någon som är för smal eller någon som har för långt hår eller ful frisyr eller flintskallig Nej. eller kanske har någon medfödd defekt av något slag. Eller då kanske då eh, av ett annat ursprung och så vidare. Om alla är lika och allting ska vara lika borde det inte fortsätta då som det var förut helt enkelt. Mm. Rör inte min kompis. Nej men allt det här om att jag inte mobbas och inte var dum och så vidare. Det borde väl gälla för alla. Mm. Vissa ska ju inte få något speciellt. För då är de ju inte. Då är ju inte alla lika så då säger man emot sig igen. Ja men du säger allas lika värde så är det ju inte. Vem är värd absolut minst i Sverige? Det är vita män. Det är ju det. De är ju absolut längst ner. De, vi har ju liksom inga rättigheter. Och jag köper absolut det här. Att, det är klart att vita mannen är ju på ett sätt som, som kollektiv mest privilegierad. Absolut. Men varje individ är ju inte det. Det här vet jag att vi har pratat om innan. Men jag som vit man. Det är inte så att jag bara kan glida runt och bete mig hur jag vill och få massa pengar. Därför vill inte jag. Till exempel att en svensk inte kan bli diskriminerad. Om det nu ska vara lika för alla så måste väl svensk också få vara en folkgrupp. För, att vet, för att det, det sker ju ganska många rasistdåd mot svenskar eller mot vita för att de är svenska och, och vita. Det, det vet vi ju. Men det här det är ju omöjligt att sätta dit någon för det. Liksom. Ja, den är alltså, Svenskarna existerar ju inte som folkgrupp enligt den här den här instansen. Och därmed så är den ju redan så att säga ute då och sen kommer ju det där naturligtvis alla människors lika värde. Det svänger de sig med allihopa. Och jag, jag frågar, men vad är med alla människors lika värde? Vad är, på vilken skala? Från 0 till 10 eller så vidare? Mm. Eh, fråga, det, det, jag har jag inte fått någon svar på det? Och lär väl aldrig få det heller? Mm, Vet de vad de pratar De borde ju säga så här istället, alla ska ha samma förutsättningar. Det tycker jag man kan säga. Ja, för det håller jag med. om. Ja, jag tycker absolut ja, inte alla människor ja. är lika värda. En Nej. brottsling är mindre värda än någon som inte är en brottsling. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och ju samhällets synpunkt så är såklart en... En vanlig arbetare Mindre värd än någon ledande mm. Position oh, som har hand om det. många Anställda till exempel det... så det är klart att det är visst skillnad hur man än Vrider och vänder på det Ja, Jag tror många tonårsflickor skulle säga att Justin Bieber Har mer värde än många andra människor Det, liksom. det blir ju så tramsigt att säga Och jag antar faktiskt vad man kan försöka säga Är det här med, med lika förutsättningar För det köper jag Man ska ha lika förutsättningar, alla ska ha samma chans Men sen om man klantar bort den chansen och beter sig På något dåligt sätt, ja då har fall... man inte samma värde om alla nu eh, som vi har släppt in i det här landet har lika värde det måste väl gälla alla dessa krigsförbrytare som finns här mm. också. Då. Ja. Pedofiler de är lika mycket värda som är läkare utan gränser. Nu får Lille ha någonting att fundera på. Mm. I, ja, den, i, I den mån han kan. Ja, men han lyssnar säkert. Ja, ja hej på Lille Ullenhag du <laughs> ja Han kan ju få vara med Ja men det jag säger om Eller som jag tänkte om det här med när han säger, Det handlar ytterst om ett politiskt ledarskap Där mm. vi står upp för idén Om alla människors lika värde Alltså det är ju så de ser på något vis Att det är politiskt ledarskap Det är deras roll att stå och kasta ut Allt det här om alla människors Lika värde, om mångfald Om vad det är för värderingar Och så vidare det är ju som att det har blivit deras yttersta uppgift att, att stå och indoktrinera istället för att jobba intensivt på att förbättra politiken i landet mm. överlag och, och göra samhället bättre för alla mm. att göra, någon, göra någonting. Ja, eh, men ja, om vi ska gå vidare till nästa och det handlar om det här reva. Det kommer ni mm. nog ihåg. Jaha. Jag blir kontrollerad bara för att jag är ett utseende. Jag blir stoppat för idkontroll. Om det var så, och det här hoppas jag polisen går till botten med, så var det helt oacceptabelt. Att det skapar ett samhälle av vi och dem. Det skapar också en situation då människor förlorar förtroendet för polisen och det är inget bra för ett samhälle. Ja, det, det sista han säger här. Eh, det här med förlorar eh, förtroendet för polisen ja men vad gör man då när man ska i, vad heter nu, pressa in alltså kvotera in måste kvotera in människor för att få en speciell blandning, man ska gärna ha eh, hbtq-poliser som kan gå på Pride-festivalen och, eh, och så kommer jag ihåg den här videon som vissa kanske har sett som var på internet när det var en kille som lyckades ge ja. sig på en kvinnlig polis och en minskad mindre manlig polis och så vidare. Ja, så att, det. Men det var då förlora mm. förtroendet? Jag tycker de gör det rätt bra själv. Ja men precis, för där förlorar jag förtroendet. Om jag ser att polisen inte kan agera kraftfullt mot till exempel demonstrationer och sånt här, då undrar jag lite vad vi ska ha dem till. Ja. No. Jag tappar ja. inte förtroendet om polisen däremot haffar mig på kanske oskyldiga grunder. De vet ju inte allting. Men så länge jag inte blir dömd till ett fängelsestraff så, så är det ju så. Det funkar i en polis. eller ja, man ska säga. Ja, och vad beträffar nu det här eh, REVA-projektet så var ju det ett direktiv direkt från regeringen. Mm. Där är ju bland annat Folkpartiet ingår. Och att eh, alltså, poliserna, de skötte sitt arbete. Och det är det de ska göra. Mm. Och eh, att, att nu man sökte efter, efter illegala så visstades här. Och eh, att man gick på folk med ja, ut, utländskt utseende så att säga. Ja men det är ju där de finns. Mm. Det är ju bland dem du ska leta. Ja men det, och det, ja, men det här är också så, här man, det är så dumt som man knappt tror det är sant. Ja han blir stoppad för att han hade ett utländskt utseende ja. för att man är ute efter utlänningar. Ja men såklart, hur ska man göra annars? Ska man stoppa folk med svenskt utseende då? Vilket slöseri med resurser, men det här har vi ju varit igenom redan. Men det slående, och jag vet när jag läste, det var ju mycket debatter kan jag heta. Och man läste någon som var emot reva, men det var ju ingen som kunde förklara hur det borde gå till. utan Det var bara, nej det var rasprofilering och det var Tyskland. Ja. Och någon, något, något, alltså ursäkta mig, men något svin hade ju skrivit liksom att jag känner doften av gaskammare. Jämföras alltså och stoppa folk i tunnelbanan och typ ursäkta man hur du lägg det är samma sak som att gasa någon ja. då är man ju ganska bortskämd och, och fruktansvärt förvirrad alltså. och så får och vi inte missa att han fick med flosklen där också samhälle av vi och dem. Det. det får vi inte glömma. Vi, vi, må, dom... vi måste ju hålla koll på floskelpoängen här. Mm. Det här, det här ja, och... kanske ger han någon ännu bättre plats i, i regeringen så att säga. Det kommer ännu högre upp desto ja, mer han men, säger. Men hela den här debatten då att det här var ju en debatt mellan Folkpartiet och Sverigedemokraterna och det var väl ett vi och dem situation där. För, för mm. folkpartiet så är, är, har ju alltid demokraterna varit dom. Mm. Eller hur? Så de här så kallade rasisterna är väl verkligen några dom Det är ju inget. Ja. inget. Det är som liksom ja. att man vill samtala med dem. Utan dem är ju... <laughs> dem ska vi ju bara låsa in någonstans. Ja. Vilket kanske kommer. Det... Mm, inte omöjligt. Men vi går vidare till nästa ja. då. Varför majoriteten i samhället kan bli mer positiv till invandring och flyktingar och mer positiv till, till olika religioner och olika tro eller inte tro på Gud. Det var denna minoritetsdompunkt som Sverigedemokraterna står för blir rätt förvirrande när folk mm. lyssnar på dem på allvar. Ja och om det här skulle jag vilja säga att om det nu stämmer att det är en minoritet vilket jag ändå har svårt att tro som tycker som Sverigedemokraterna. Mm. Men även om det skulle stämma så vet jag absolut varför det är så här. Det är för att Erik Ullenhag och kompani gör som de alltid gör. Står upp och säger tyck så här tyck så här tyck så här du får absolut inte tycka så där för då går det så där mm. tyck så här och vi och dem inte okej okay, och och mångfald och bla bla bla det är ju därför för att människor säger vad man vill är rätt lätta faktiskt uppenbarligen att leda åt ett visst håll Mm. Det kan man ju se ett tecken på hur folk är idag. och men att jag har väldigt svårt att tro på att det skulle vara så här. Eftersom liknande åsikter som Sverigedemokraterna har. Det har nog väldigt många utan att ens vara medvetna om det. Ja, absolut, ja då. Men nu är det ju så att jag brukar säga... Att jag bor inte i Sverige idag. Jag bor i DDR. Mm. Och bevis, ja. Det är bara att slå på tv-apparaten. Eh, när det är nyheter eller radion P1. Och eh, lyssna. Alltså, vi har ju alltså... Det är ju journalister som eh, utgör medierna. Och alla går i samma riktning. Mm. ja. Alltså just att hela det här mångkultur, eh, mångkultur det är alltså ett eh, experiment alltså att där man ska programmera om medborgarna helt mm -hmm. enkelt. Det, det, det, det är vad det går ut på så det är klart att eh, de kör med dessa floskler liksom hela tiden för de har I, i ett, Nej för i ett fritt samhälle då behöver man inte indoktrinera då låter man människor tycka och tänka som de vill Mm. Ja, alltså, du får. Fri... Alltså, det, eh, när, när det gäller information, det måste ju vara fri information. Och sedan att eh, alltså, en öppen debatt, det är ju viktigt. Jag blir brukar... underpelaren. Ja, absolut. Och det, alltså, jag säger alla åsikter. Det, eh, även om man säger att det är kommunister eller det är nazister eller vad det nu än är. Ja, men låt dem. Lyssna låt, låt dem få föra ut sitt Ja men såklart Och så får vi, och så, och, och, och så får vi ju Värdera, så får vi analysera detta mm. För det, är, det analys, är då Jag har, det ju har inte det att de är rädda då För att man ska börja tycka Ja men vi kan inte låta nazister <här> prata, Då kanske folk börjar tycka så Men ja. ärligt talat Det tror jag givetvis inte Men vi, men vi säger det då säger att Folk börjar bli nazister då jättemycket Nu är det här en demokrati och om det nu är så då att alla skulle bli nazister plötsligt Ja då är det enligt reglerna Eller om alla skulle bli muslimer plötsligt Eller vad de nu må vara Men jag menar att debattera saker Kommer vi ju tillsammans komma fram till, till det bästa givetvis det det är det sen, som är, det sen är det ju så här att Du kan ju hitta guldkorn i allt Jag menar, alla, alla har ju eh, jag, jag, jag tänker på eh, Bland annat eh, eh, Inte för att Jag menar jag har ju aldrig, aldrig, aldrig varit <gör> vänster definitivt inte kommunist. Men däremot så minns jag att VPK, de drev en fråga på, i alla fall väldigt intensivt på 70-talet eller en bit in på 80-talet och det var det här med att slopa momsen på maten. Mm. Vilket jag tyckte, vilket jag sympatiserade med. Mm. Ja, ja, ja, men ja, herregud. Och det var ju, absolut, och, då var jag, och, och jag kan säga då var jag ju ändå moderat. Mm. Så att, nej, men jag menar, du kan hitta guldkorn eh, överallt. Va? Mm. Där, därför är det viktigt att vi måste ha en öppen debatt. Låt dem komma fram. Och vi måste kunna analysera. Vad är det de säger? Va? Mm. Precis. Men ja. Ja, jag vill bara säga. Jag hoppar in ursäkten. Nu jag är jag tråkig ja. och stressad igen. Men ja, vi har två stycken kvar här. Som vi måste ja. ta lite fort och dumt här. Eller inte så dumt. och ja. Men här kommer det näst sista. Ja, där är ju en av de grundläggande värderingsskillnaderna. Som finns i den här diskussionen. Det sista meningen som jag också säger är så här. Kan vi bara se till att ha mindre tillflöde av problem så löser sig problemen. Det är en grunddefinition att invandring alltid är problem. Jag köper ju inte den. Ja, men det beror ju på här hur man kollar också. Jag menar, det, är ju, det vet vi ju. Det är ju mycket problem som det medför. Jag menar, hur många fall är det när personer kommer hit? Hur många fall är det när en person kommer hit? Pang, den personen kan redan svenska. Den personen har redan tagit till sig svensk kultur. Den personen är redan universitetsutbildad och kan direkt börja ut och forska om hur man botar cancer eller vad det nu må vara. Mm. Nämn hur många fall det är i det som faktiskt händer i verkligheten. Kan ni säga det tror. Nej. Nej. Mm. Nej. Eh, säga, en annan grej, han sa ju att, att invandring alltid är ett problem Och det är väl ingen som har sagt det Per definition är ju inte invandringsproblemet Det är ju hur man sköter det givetvis Och här kommer det igen en så, här så kallad halmgubb Att man lägger på sin åsiktsmotståndare eh, Åsikter som, som den inte har och, och då ska vi också komma ihåg Att problemen, ja de här problemen Som har uppkommit med eh, Den här massinvandringen eh, Alltså Det är ju inte, det är inte invandrarna som man ska nej. lasta för det, är absolut det inte nej. utan det är politiker som just Lille Ullenhag, det är de som ska stå till svars för detta mm. inga andra mm. Mm. Ja, men det Brottslingar då ja. så att säga som kommer, men ja, ja men det, nej, det, det, men, nej men det kan inte poängteras nog egentligen Nej men alltså, nej, men alltså om, om vi hade, hade en politik värd namnet då skulle det här inte uppstå du sa där med med, med med brottslingar och så kommer det in alltså en riktig politik så hade de åkt ut med huvudet före. Det hade inte varit någon snack. Det hade varit ett ja, kan man säga, knappast kommit in heller det hade i så fall varit en missihanteringen. Mm. Utan det, det, det, det, det, det, det vi, måste, vi, vi måste ha en politik baserad på sunt förnuft, sunt förnuft. Mm. Mm. Och, det, och, och, och, och det har du inte idag i, i, i, i, de här, i den här sjuklöven. Förhoppningsvis efter nästa val reducerat femklöven. Ja, ja. Eh, men om vi går vidare mm. och tar det sista nu. Det kommer här. För man kommer aldrig ifrån att politik handlar om människor- och då måste man ta den där obehagliga frågan. Om man tycker att det kommer en massa ansiktslösa massinvandrare. Då måste man klara av att svara vem ska ut. Ja det var ju lite roligt uttryck där tycker jag. Ansiktslösa massinvandrare. Ja massinvandrare. Men det är ju det. Om man, nu säger han ju det som vi har varit inne på förut. Just det här med att. Äh, Eh, politik handlar om människor ja det handlar om människor men det handlar inte om individer mm, alltså ner på, på individuell nivå nej. utan all politik handlar om att bestämma över, det handlar om grupper. Mm. Och det gör ju det bästa sagt, möjliga ja, det, det går ju aldrig att göra det perfekt ända ner på individnivå Nej. för varenda medborgare när det är flera miljoner människor det är helt mm. omöjligt så då måste man ju kunna besvara då vem ska ut och det jag tror kan jag. det hur lätt som helst ja, det är det, konstigt. Yes. och det kan ju han också Vi menar till och med med dagens invandringspolitik så släpper vi inte in alla och vi utvisar ju folk mm. och, och hans egen resonemang är ju fruktig jättesynd säkert om någon som inte kommer in det har lite svårt att tro i sig men men menar, i hans eget argumentation där, Så är han ju själv någon slags rasist då Med dagens invandringspolitik Och det här med individnivå är också en sak Som ofta kommer upp i debatter liksom Att det kommer upp någon sån här snyft historia Om någon, någon liten stackars afghansk tjej Som lärde sig någonting så här. Och jag tror folk köper detta väldigt mycket Vi är ju väldigt svenskar i allmänhet tror jag är, Eller i synnerhet kanske till och med Är väldigt blödiga vi är väldigt väldigt, väldigt snälla. Liksom. Och om det då går ett snyftreportage på tv så har oh, ni synd om mm. henne och så vidare. Mm. Mm. Men det är väldigt fegt sätt att resonera. Fegt och dåligt. Lika ja. dåligt som att man ska inte ta upp till exempel gruppvåldtäktsoffer. Som vissa gör. Jag, jag tycker det är lite smaklöst. Man ska inte anspela till känslor när man diskuterar politik. Man ska anspela till logik och intelligens. Och försöka ha fakta på fötterna. Mycket kan man säga om Olof Palme. Men eh, han lämnade ju i alla fall ett bevingat uttryck det här med politik, nämligen att politik är att vilja. Det, vi, vi får vara lite liknande det hade du ju tagit upp förut det här med, med han. Men det är ju så, alltså politik är ju att vilja och vi vill mm. mycket med politiken och, mm. ja. och förändra det. Eh, och, ja, eftersom vi är ju inte politiker då, men vi försöker ändå dra vårt strå till stacken då och, och göra någonting och därför gör vi den här radion mm. den här radion som tyvärr nu faktiskt det slut för den här gången, men man blir illamående av att höra. Alla de här flosklarna. Var det inte någon socialdemokrat som blev illamånda av att höra en Sverigedemokrat ja. tala? Det var jättemånga som tar Hur illa då. Ja, det? Är, ett, ja. De <laughs> ja, nej, är det vi... värdigt för en svensk politiker? Ja, att sitta då, får... Och det här... ja. då får vi väl vi vara likadana och säga att vi blir illamånda också. Jag tänker inte twittra om det dock. För nej. Har nej. <laughs> ja, eh, ja, nej men tack och bock. Och, ja, tack, tack själva. Och, eh, glöm inte att diskutera nu. Jag nej. tänker tjata om detta. Ta diskussionen. Våga vägra torr. våga ta diskussionen. Ja, <laughs> våga vägra. Nej, nu ja, ja. eller Ana Analysera. Ja, det får vi göra. Jag gör, jag gör.